wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd <coughs> Alhamdulillah walikwah kita di sore hari ini Rabu dua dhul hijjah 1444 Hijriah bertepatan 2 Sabtu Juni 2023 dan kita berarti berada di hari kedua di antara 10 hari pertama bulan Zulhijjah yang ini merupakan hari-hari yang sangat mulia bahkan merupakan hari termulia bahkan merupakan hari-hari termulia dalam satu tahun Walaupun kita ada sedikit atau berbeda satu hari dengan ru'yah di al mamlakah al arabia Saudiyah mereka memulai satu Dhul Hijjah pada hari Senin sementara kita memulainya memulai satu Dhul Hijjah pada hari Selasa yang berarti pula akan ada perbedaan uh, hari Idul Adha namun tidak mengapa dan itu tidak menghalangi kita dari meraih keutamaan al ayyamul ashr ya keutamaan pada Sepuluh hari pertama Zulhijjah ini tadi yang nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menghimbau Ma min ayyam al amalus salahi hinna ahab min hadhihi al ashr <coughs> tidak ada hari-hari yang amal saleh padanya lebih Allah cintai dibandingkan sepuluh hari pertama ini walal jihad fi sabilillah ya Rasulullah walal jihad fi sabilillah illa rajulun <coughs> jahada atau zahaba bimalihi wa nassih walam yarji min zalika syai' ini yani tidak ada yang mengalahkan keutamaan 10 amal saleh pada 10 hari pertama Zul Hijjah ini bahkan jihad sekalipun tidak bisa mengalahkannya kecuali satu saja yaitu seseorang yang berjihad 6, dengan jiwa dan hartanya yang kemudian tidak ada yang kembali Satupun darinya Maka amal ini saja yang bisa mengalahkan Sepuluh hari pertama Amal meng, bisa mengalah Hanya amal ini saja yang bisa mengalahkan Amal soleh pada sepuluh hari pertama Bulan Zulhijjah. Hijjah Aywal Ikhwah Dan ini sangat kita uh, ingatkan Sebagaimana pula para ulama banyak mengingatkan Karena banyak dari kaum muslimin yang lalai dari keutamaan 10 Dhul Hijjah ini sehingga melewatkannya begitu saja. Seakan-akan hari biasa. Nah tidak. Bahkan ini sangat utama dan sangat mulia. Tidak kalah dengan keutamaan 10 hari, 10 terakhir Ramadan. Nah sehingga harus kita mementingkannya beramal saleh. Di antara amal saleh yang sangat dianjurkan adalah At-Takbir, At-Tahlil, At-Tahmid. Pada Sepuluh hari ini tadi. Ehwani Fidhun Rahimahni Warahmatullah dan semoga amal kita di sore hari ini pula amal berupa majlis ilmu. Ya, kita belajar ilmu. <coughs> ini termas semoga termasuk di antara amal-amal saleh. Ya, pada hari-hari sepuluh -hari, awal Zulhijjah ini tadi. Kita lanjutkan pembahasan kita pada kitab Sahih Al-Bukhari yang merupakan materi kajian kita <tuh> kita telah selesai dari Al-Muqaddimah tentang terjemah biografi penulis kitab ini yaitu Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah Muhammad bin Ismail maka kita masuk dalam pembahasan hadis ini kita mulai dari yang paling pertama yaitu Qala Kitab Bad'il Wahyi Kitab Bad'il Wahyi nah, Sebelum itu, sebelum kita masuk Membaca Kitab Bad'il Wahyi dan membaca hadisnya satu persatu Dalam uh, hadis Sari di awal kitabnya yang merupakan hadis yari sendiri merupakan muqaddimah dari syarah sahih al-Bukhari muqaddimah syar fathul bari maka di awal hadis yari itu al hafidh Ibnu Hajar mengucapkan kata-kata yang sangat penting yang patut untuk ditulis dengan tinta emas beliau katakan fa inna aulama surifat fihi nafaisul ayyam wa a'la ma khussa bimazidil ihtimam al-ishtiqal bil'ulumi syar'iyyah al-mutalaqatu an-khairil bariyyah al-mutalaqati an-khairil bariyyah sesungguhnya yang paling pantas untuk diarahkan padanya nafaisil ayyam hari-hari yang paling istimewa dan yang paling tinggi yang pantas untuk dikhususkan dengan perhatian dan semangat yang lebih adalah al-istighal bil ulum syar'iyyah menyibukkan diri dengan aktivitas ilmu-ilmu syar'i al-mutalaqqati an khairil bariyah yang terambil dari manusia yang terbaik yaitu nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ini merupakan Sesuatu yang paling pantas Untuk diberikan padanya Hari-hari yang paling istimewa Ya, sesuatu yang paling tinggi Ya, untuk dikhususkan Dengannya, untuk dikhususkan Dengan perhatian dan semangat Yang lebih Ya, yaitu sibuk Dengan ilmu-ilmu syariah Yang terambil dari Manusia yang terbaik wala yartabu al-aqilu fi anna madaraha ala kitabillahi al-muqtafa wa sunnati nabiyyil mustafa dan tidak ada seorang pun yang berakal yang meragukan bahawa poros dari berbagai ilmu syariat syariat tersebut adalah berporos pada kitabullah al muktafa yang diikuti dan berporos pula pada sunnah nabi al-mustafa sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ini la yartabu al-aqil. Enggak ada seorang yang berakal pun yang meragukan hal ini Bahawa poros dari ilmu syar'i itu adalah kitabullah dan sunnatul rasul. Wa anna baqiya al-'ilm wa anna baqiya al-'ulum adapun ilmu-ilmu yang lainnya imma alatun lifahmihima wa hiya ad-dhalatul matluba aw ajnabiyyatun anhuma wa wahiya baratul maghlubah ada ilmu-ilmu lainnya selain ilmu syar'i, bisa jadi merupakan alat ya, yang dibutuhkan untuk memahaminya seperti ilmu Allah atau ilmu alat dibutuhkan untuk memahami kitab Allah dan sunnah maka jika demikian wahiya baratul maghlubah barang hilang yang harus dicari ini yani sesuatu yang sangat dibutuhkan atau ajnabiyyatun anhuma atau benar-benar merupakan sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan ilmu dua ilmu tersebut yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah wahiyadaratul maghlubah merupakan uh, kerugian atau sesuatu yang sangat berbahaya al-maghlubah yang bisa mendominasi sehingga ikhwan fillah rahimani wa rahmakumullah Kata-kata ini tentu akan memberikan lecutan semangat bagi kita bahwa nafaisul ayam Hendaknya yang paling pantas untuk kita berikan padanya adalah Al-Ulum al Al-Syari'iyah Sesuatu tertinggi yang harus kita berikan untuknya Semangat dan perhatian yang lebih adalah Al-Ulum Al-Syari'iyah Taib Kala bismillahirrahmanirrahim kitab Bad'ul Wahyi Kala imam al-Bukhari rahimahullah Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Ibn al-Mughira al-Bukhari rahimahullah ta'ala Bismillahirrahmanirrahim kitab Bad'ul Wahyi قال باب كيف كان بدء الوحي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله جل ذكره اننا اوحينا اليك كما اوحينا الى kata Imam al al-Bukhari bismillahirrahmanirrahim demikianlah beliau mengawalinya dengan basmalah bismillahirrahmanirrahim kemudian beliau tuliskan kitab badil wahyu kitab tentang permulaan wahyu ya. lalu beliau letakkan bab pertama bab Kaifa kana bad'ul wahyi ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang bagaimana awal bermulanya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini yani tentang bab bagaimana bermulanya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentang firman Allah jalla dzikru inna auhayna ilaika sesungguhnya kami mewahyukan kepadamu Yani wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kami wahyukan kepada nuh wa nabiyina min ba'di dan kepada para nabi setelahnya dan kepada para nabi setelahnya اخوانi fi din rahimani <magarieno> wa rahmakumullah demikianlah al-imamul al bukhari rahimahullah memulainya dengan basmalah bismillahirrahmanirrahim ya. bismillahirrahmanirrahim lalu beliau sebutkan bab kaifa kana bad'ul wahyi ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa qaulillahi jallazikruhu inna auhayna ilaika Kama awhayna ila nuhin wal-nabiyina nab, wa min ba'dih. <coughs> Kenapa aliman al-Bukhari rahimahullah mengawali kitabnya demikian tanpa memberikan muqaddimah lebih dari apa yang beliau sebutkan Yaitu misalnya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ya, an la ilaha ilallah Wahdahu la syarikalah Misalnya seperti itu Kenapa beliau hanya mencukupkan Bismillahirrahmanirrahim Maka jawabannya Penjelasannya sebagai berikut Yang pertama Demikianlah beliau meng, Mengikuti atau meniru Al-Quranul Karim yaitu dengan memulainya dengan Basmalah Bismillahirrahmanirrahim ya. Dan demikian pula Di setiap awal surat Dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim Maka beliau Meniru Kitabullah Demikian pula mengikuti sunnatur rasul Dalam rasail beliau Dalam berbagai rasail beliau ya. Di antaranya Dan nanti akan beliau riwayatkan hadisnya Surat beliau kepada para raja termasuk salah satunya kepada Heraklius beliau menuliskan dengan mengawalinya dengan Bismillahirrahmanirrahim min Muhammad abdillahi wa rasulih ila heraqal azimirrum ya demikian maka beliau mengawalinya dengan basmalah kemudian Di sana ada sebuah hadis, "Kullu amrin zibalin la yubda fihi bi hamdillah" fahu akta. Dan hadis, "Kullu khutbahin laisa fiha shahada" fahiyakliya diljazma. Artinya, semua perkara yang memiliki nilai penting yang tidak dimulai dengan hamdallah maka perkara itu akta terputus, terputus dari barakah dan juga hadis setiap khutbah yang tidak ada padanya syahadah maka it, khutbah itu seperti tangan yang buntung dua hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dari sahabat Abu Hurairah kenapa al Bukhari rahimahullah tidak mengamalkan hadis ini tidak menerapkan hadis ini yaitu memulainya dengan hamdalah dan syahadah maka jawabannya adalah sebagaimana diterangkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar bahwa khutbah itu tidak harus uh, memiliki susunan yang sama dalam semua kondisi yeah. tidak harus memiliki susunan yang sama dalam semua kondisi dan tidak ada sesuatu yang baku yang harus yang membuat tidak boleh berpindah atau mengganti darinya balal ghadu minha al-istitah bima yadullu ala al dulu alal maksud. namun yang dimaukan oleh khutbah itu adalah membukanya dengan sesuatu yang menunjukkan kepada maksud Waqad sadar alkitab di tarjamati Bad'il wahyi bil hadis Ad-dala ala maksudih Dan al al-bukhari di sini Telah memulai kitabnya dengan terjemah Yaitu judul bab yaitu Tentang bad'il wahyi Dan beliau mulai dengan sebuah hadis Yang nanti beliau awali dengan hadis Innamal amal bin niyat Ad-dala ala maksudih Yang itu sudah menunjukkan pada maksud beliau al mustamil ala annal al amala dairun ma'an niyah ya. yang mana hadis itu mencakup makna bahawa amal itu beredar sesuai dengan niatnya berporos pada niat ya. hadis yang akan dibawakan sebagai hadis pertama itu tentang niat ya, inamal amal bin niat yang menunjukkan apa? Bahwa amal berporos pada niat faka'annahu yakul Qasadu jama'a wahya sunnah almutalaqa an khairil bariyah ala wajhin sayadhhar husnu 'amali fihi min qasdi wa innamal likulli imrin ma kan beliau ingin mengatakan kepada kita aku bermaksud mengumpulkan wahyu as-sunnah wahyu yang berupa apa as-sunnah karena wahyu ada dua karena ia sering diistilahkan al-wahyain yaitu apa al-quran dan as-sunnah al-quran wahyu as-sunnah juga wahyu nah maka yang beliau kumpulkan di sini aku bermaksud mengumpulkan wahyu as-sunnah wahyu yang dalam bentuk as-sunnah al an khairil bariyah yang terambil dari manusia yang terbaik Yaitu Nabi Muhammad Alaihi Wasallam, Yani sunnah beliau. Ala wajhin dalam bentuk yang akan tampak kebaikan amalanku ini pada qasdi. Maksud niatku. Ya. Yang akan tampak hal itu. Ya. Kebaikan amalanku ini pada niatanku. Jadi yani, seketika niatanku baik maka akan tampak kebaikan amalanku ini wa innamal likulli imrin dan hanyalah yang akan diperoleh oleh setiap orang sesuai dengan apa yang dia niatkan ya ini yang hendak saya kanakan hendak beliau hendak mengatakan seperti ini ya pesan tersirat dari cara beliau menyusunnya ya dimulai dari kitab badil wahyi yaitu beliau awali dengan bab Bagaimana dulu wahyu itu bermula. Ya. Atau bagaimana bermulanya wahyu kepada Rasulullah s.a.w. Lalu beliau letakkan hadith. Innamal amalu bin niat. Wa innama likullim ri'immanawa. Sehingga beliau dengan cara ini beliau ingin menyampaikan pesan. Namun apa? Tersirat. bahwa aku mengumpul, bermaksud mengumpulkan. Ya, wahyu yang berupa as-sunnah yang akan tampak ini kebaikan amalanku ini dari niatanku dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan fa kafafa bitalwihi anit tasrih ya maka kata al-hafid bin al hajar al-bukhari mencukupkan dengan talwihi dengan pesan tersirat anit tasrih daripada pesan tersurat nعم وقد سلك هذه الطريقه في merupakan apa? metode beliau beliau menempuh metode ini di sebagian besar tarajim beliau judul-judul ya. bab yang beliau letakkan dalam kitab ini yang ini akan tampak bil istiqra dengan penelitian ya. mengikuti di Amati satu persatu diteliti. Adal istiqra. Nah, sehingga mu'azam uh, penode ini ditempuh oleh al-Bukhari yaitu al-iktifa' bitalwih an-tasrih. Mencukupkan dengan cara yang tersurat bukan tersurat. Afwan, mencukupkan dengan cara yang tersirat bukan tersurat. Ya. Yeah. Iktifa' bitalwih an-tasrih. Ini beliau lakukan di Metode ini beliau tempuh pada sebagian besar tarajim Tarjamah-tarjamah yang beliau letakkan Apa tarjamah? Judul-judul bab Ini sangat penting, nanti akan tampak pada kita ya, Bahwasanya Judul-judul bab yang beliau letakkan karena beliau setiap menerbitkan hadis, beliau letakkan bab Bab kada. Ini menunjukkan uh, Istimbad, kesimpulan hukum kesimpulan fikih beliau terhadap hadis-hadis yang beliau riwayatkan dan ini sesuatu yang sangat mu'tabar dan sangat diberitungkan di kalangan para ulama muhaddisin dan ahli fikih. sampai-sampai ya. uh, dikatakan bahawa fikhul bukhari fi tarajimi. Fikihnya Bukhari itu terdapat pada, pada tarajim, tarjamah-tarjamah hadis-hadis yang beliau letakkan dalam sahihil Bukhari. Ya. Ini jawaban pertama. Sehingga kenapa beliau tidak uh, banyak memulai kitab Sahih Bukhari ini dengan khutbah panjang lebar karena hal ini yaitu iktifa bitalwihi anitashrih. Ya. Jawaban kedua bahwa dua hadis tadi kullu amrin dhibalin la yubda fihi bihamdillah Demik hadis pertama, hadis kedua, kullu khutbatin laisa fiha shahadah laisa ala syartih. Kedua hadis itu tidak masuk dalam syarat beliau. Bal fi kullin min huma maqal. Bahkan pada masing-masingnya terdapat pembicaraan yakni kritikan para ulama terhadap kesahihan hadis tersebut. Sehingga sebagian beberapa ulama dengan tegas menyatakan hadis itu dhaif menyatakan hadis itu da'if Nah, kemudian salam, salamna salahiyatuhum lil hujjah. Walau walaupun seandainya kita terima dua hadis itu sebagai hujah katakan sahih sudah lakin laysa fihima anna dhalika yata'ayan binnutqi wal kitabati ma'an bahawa dalam kedua hadis itu tidak mengharuskan untuk mengucapkan dan menuliskan secara bersamaan jadi yani kalau mau menulai, memulai kitabah harus ditulis juga Hadis tadi kaitannya dengan nutuk ucapan, sehingga tidak harus ketika mengucapkannya, ketika nulis kitab pun demikian tidak harus demikian. Uh, ketika nulis kitab pun harus ditulis tidak harus demikian. Faala Allahu hamida wadashahadan nutkan indawat il kitab walam yaktub darik ektsaran al albasmalah. Karena bisa jadi beliau mengucapkan hamdalah dan bersyahadat nutqan secara ucapan ketika beliau menulis kitab awal menulis kitab beliau meng mengucapkan itu ya walam yaktub dzalik namun tidak beliau tulis beliau ucapkan namun tidak beliau tulis kenapa ikhtisaran al-basmalah beliau mencukup beliau mencukupkan dengan basmalah saja li'an al-qadra alladhi yajma al-umur al-thalatha zikrullah wa qad hasala biha karena qadar yang inti dari tiga hal tadi yaitu basmalah, hamdalah, syahadat adalah zikrullah intinya dan itu sudah terwakili dengan basmalah. wa yu'ayyiduhu anna awala syai'in nazara minal quran iqra' bismi rabbik dan yang menguatkan hal ini bahawa wahyu pertama yang turun dari al quran adalah iqra' bismi rabbik fatariqut ta'assi bihi al-iftitah bil basmalah wal iktisaru 'alaiha maka cara mengeladani ini adalah dengan memulai membuka dengan basmalah dan mencukupkannya mencukupkan dengannya nah mencukupkan dengan basmalah itu ya sehingga ini uh, jawaban kenapa al-Bukhari rahimahullah hanya menulis Bismillahirrahmanirrahim Kitab Bad'il Wahyi Bab Kaifakana Bad'ul Wahyi Ila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Tanpa ada Tidak lebih dari itu Tidak lebih dari itu Nah Kemudian Tauluhu Bad'ul Wahyi Bad'ul Wahyi Ya Dengan apa hamzah badul wahyi ya, badul wahyi hamzah dan di situ huruf dalnya dengan harokat sukun minal ibtidak minal ibtidak ya dirawatkan pula dengan tanpa hamzah dengan harokat dhammah pada huruf dal kemudian setelahnya ada wawu bertasydid yaitu budul wahyi ya budul wahyi dari az-zuhur dari kata yang bermakna az-zuhur nah namun tampaknya yang lebih kuat adalah yang pertama ya yang kuat adalah yang pertama Kenapa? Karena di sana ada riwayat lain Yang menyebutkan Kayfakana ibtida'ul wahyi Kayfakana ibtida'ul wahyi ya, Sebagian nuskah Kalau nuskah yang kita miliki adalah Kitab bad'ul wahyi Kitab bad'il wahyi Namun dalam nuskah lain Dengan tulisan apa? Kayfakana ibtida'ul wahyi Sehingga ini menguatkan yang pertama yaitu badu badu min al-ibtida ya min al-ibtida dari al-ibtida sehingga artinya adalah permulaan wahyu permulaan wahyu nah. kemudian wal wahyu lugatan al-i'lam wal wahyu lugatan al-i'lam fil khafa ya yeah memberitahukan dalam kondisi tersamar atau tersembunyi al-i'lam fi khafa'in ini lughah lughatan wa syara'an al-i'lam bi syara' memberitahukan tentang syariat ini makna wahyu secara syariat sehingga kaifaka nabadul wahyu apa yang maksud wahyu di sini yaitu pemberitahuan dari Allah tentang syariat nah wahyu yakni syariat yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala Wa qad yutla al-wahyu wa yuradu bihi ismul maf'ul minhu dan digunakan kata wahyu namun yang dimaksud, dan yang dan yang dan, dan, dan, dan yang dimaksudkan adalah isim maf'ulnya objeknya ay al-muha yakni yang diwahyukan wa huwa kalamullah al-munazzal 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu kalamullah yang diturunkan kepada nabi sallallahu alaihi wasallam ya yeah. Kemudian beliau menyebutkan ayat inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'di semuanya kami wahyukan kepada engkau wahai Nabi Muhammad sebagaimana telah kami wahyukan kepada Nabi Nuh serta para nabi setelahnya Nah Di sini <coughs> menunjukkan terdapat isyarat bahawa Nabi Nuh merupakan nabi pertama. Nuh adalah nabi yang pertama. Dan Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan ayat ini pada kitab Badil Wahyi yaitu bab Kaifakana Badul Wahyi ila Rasulillah Maka kenapa alasannya adalah sebagaimana diterangkan oleh al hafidh Ibn Hajar wa munasabatul ayati litarjama wadihun min jiha anna sifatal wahyi ila nabiyyina sallallahu alaihi wasallam tuwafiqu sifatal wahyi ila man taqaddamahu minan nabiyyin Kesesuaian ayat ini dengan terjemah Ya, terjemahanya yaitu judul bab. Judul babnya apa? Kaifakan badul wahyi ila Rasulillah. Bagaimana dulu bermulanya wahyu? Permulaan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini judul babnya. Kemudian beliau sebutkan ayat ini. Apa kesesuaian ayat ini dengan judul bab? Korelasinya apa? Maka beliau katakan sangat jelas. Korelasinya sangat jelas yaitu dari sisi bahwa sifat wahyu kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sesuai dan sama dengan sifat wahyu kepada para nabi sebelum beliau. Ya, sifat wahyu yang diturunkan kepada beliau itu sama dengan sifat wahyu yang diturunkan kepada para nabi sebelum beliau karena itu Allah katakan apa? Inna awhaiina ilaika sunnaqanu wahyuka kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kami wahyukan kepada nuh dan para nabi setelahnya sehingga wahyu sifat wahyu yang turun kepada kami ini sama dengan sifat wahyu yang turun kepada para nabi sebelum nuh yang dimulai dari nuh alaihi salam wa min jiha anna awwal ahwal nabiyyin fil wahyi ru'ya dan dari sisi bahwa uh, Awal kondisi para nabi menerima wahyu itu adalah dengan cara mimpi, yakni arru'ya as-sadiqah, arru'ya as-sadiqah, mimpi yang benar. Dan itu juga dialami oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum wahyu pertama yang beliau terima, beliau mengalami ru'ya as-sadiqah. Sehingga wahyu yang diterima oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Siapa yang memberikan wahyu dan melalui perantaraan siapa? Itu sama dengan wahyu-wahyu yang diterima oleh para nabi sebelum beliau. Yang diawali dengan nabi Nuh alaihi salam. Kemudian al-Bukhari rahimahullah menyebutkan hadis pertama. Meriwayatkan hadis yang pertama. Qala al-imam al-Bukhari rahimahullah Haddathana al Humaidi Abdullah bin Az-Zubair Qala haddathana Sufyan. قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع القمة بن وقاص الليفي يقول سمعت عمر من الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى Amangkanat hijratuhu ila dunia yusibuha Au ila mra'atil yang kihuha Fahijratuhu ila maha jara ilaih nah. Pembicaraan hadis ini Terbagi dua Yang pertama Menjelaskan tentang sanad hadis ini Yang kedua Menjelaskan tentang matan hadis ini Nah, namun mengingat waktu yang sudah jam 5 lewat, maka kita cukupkan dulu sampai di sini. Semoga pembahasan kita memberikan ilman nafi'an kepada kita semua. Ina huna wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirobbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.